Sziasztok, ez az audioblog Autópályán vagyok, a változatása kedvéért tehát ez a Csakéltes audioblogi helyszín A múltkor elég Szigorú dolgokat meséltem A bevándorlási kérdésről meg ezekről És ezzel kapcsolatban Meg is fogadtam, hogy Gyakorlatilag tény tényleg teljesen fel kell venni Ilyet felveszem az önkétes autizmust És nem fogom már a híreket olvasni ez egyszerűen nekem nincs arra szükségem, hogy ezt a sok agyhalott buzi újságírót olvassam, lássam, hogy az emberek milyen idióták, hogy mennyire saját maguk dugják a hurokba a fejüket, és nincs arra szükségem, hogy ezzel idegesítse magam, hogy ez elbassza a kedvemet, elbassza a motivációmat a munkához, rossz kedvem legyen, és, egy, és a jövőn gondolkozzak egész nap, Gyakorlatilag ezek a dolgok segítik az embert abban, hogy ne tudjon alkotni. És ahelyett értelmes dolgokkal foglalkoznék, és ezt a szart olvasom, és ezzel elbaszom az időmet, ahelyett inkább tényleg értelmes dolgokkal kellene foglalkoznom. Úgyhogy egyszerűen nem fogom olvasni a híreket, és nem érdekel. Én azt gondolom, hogy készülni kell a gázra, ezt meg fogom tenni, de nem fogom olvasni a híreket, és leszarom, és ezt azért mondom el így, mert én azt hiszem, hogy erősen javasolhatom nektek is. Nagyon helyes, hogy nekünk kell egy ilyen burokban élni, nekünk kell egy ilyen adóba elbújni a világ szara elől. Ugye már nagyon régóta a tévét kiiktatta az ember az életéből jó esetben, de most már ott tartunk, hogy lassan az internetes hírforrásokat is ki kell iktatni, mert tényleg csak a szardőr. És ugye azt is úgy kezdtem, hogy volt egy szelekció, Először a troger indexes buzikat nem olvasom a drog- meg cigánylobbiuk miatt. Aztán a többit, az origót sem olvasom, mert nem vagyok rá kíváncsi, hogy a való világban mi volt tegnap. Tehát gyakorlatilag én nem olvasok egyetlen sajtóterméket sem, ami valóságos trogerekkel foglalkozik. Tehát ha egy portálon megjelenik Birka Krisztián, akkor én azt a portált nem olvasom többet, azt garantálom. De már ott tartunk, hogy gyakorlatilag már semmit se olvasok, mert azt a portált még, amit olvastam, azon meg most már ott tartunk, hogy bevándorló szopkodás megy, és agyhalott cikkek vannak arról, hogy Auschwitzba zárjuk magunkat, meg ezek az idiótaságok, és egyszerűen nem vagyok hajlandó elbasni a kedvemet ezzel a dologgal. Mert rohatul pozitívnak kell lennem, mert csak a pozitív emberek haladnak előre. Csak nagyon nehéz pozitívnak lenni egy ilyen világban, amikor tényleg, tényleg minden, tényleg minden ellened van. Minden. Tehát... A a férgeknek áll ez a világ most gyakorlatilag. Minden arra kényszerít, hogy legyél egy utolsó féreg szar, aki mindenkit hülyének néz, és mindenkit átbasz, és ebből keres pénzt. Szargyártunk a hülyéknek, a hülyék megveszik, ebből keresünk pénzt tök jó. Efelé ö, nyom a világ, hogy ilyen legyél, de én nem tudok ilyen lenni. Nem is akarok, és ezt nem is tudnék. Egyszerűen nem tudnék ilyen lenni, én csak jó dolgokat tudok csinálni. Képtelen vagyok olyan dolgokat csinálni, én abból pénzt keresni, hogy átbasztak embereket. Alkalmatlan vagyok erre, alkatilag alkalmatlan vagyok. Olyan vagyok, mintha 140 centi akarnék kosárlabdázó lenni a két méteres kosárlabdázók között. Számomra ez ilyen szintű dolog. Nem tudok féreg lenni egyáltalán, tehát ez képtelenség. Nagyon sok olyan dologgal foglalkozom, legalábbis több olyan dologgal foglalkozom, ami ami egyáltalán nem pénzről szól, ilyen a warm-up történet is, erről nem tudom meséltelem már audioblogban, ezt azért kezdtem el csinálni, mert egyszerűen engem kihozott abból, hogy állandó fájdalmaim vannak, és nem tudok edzeni. Kihozott abból, hogy nem tudok googolni, kihozott abból, hogy nem tudok felhúzni, ezt a két dolgot például azt mondtam, még mondjuk egy évvel ezelőtt, hogy soha az életben nem fog többet felhúzást csinálni, meg googolást csinálni. És és most felhúzok és gugolok, nem is gyengén. És ezért akartam ezt megcsinálni, hogy más is vissza tudjon jönni ebbe az egészbe, mások is vissza tudjanak jönni az edzésbe, a problémájuk van, vagy meg tudják előzni, hiszen én is köszönhetem nagyrészt annak, hogy hülye voltam, aztán nem volt, nem foglalkoztam a bevelegítéssel megfelelően. Még most sem foglalkozom vele megfelelően, csak most ugye, megvan ilyen szempontból egy kicsit oldva a történet, bár én ezt nem javaslom senkinek, hogy így oldja meg, hanem rendesen be kell melegíteni. Más kérdés, hogy nálunk azért nagyon sok sorozat van, nagyon kis súlyról megyünk fölfelé, tehát ilyen dolgokra azért nem úgy működik, hogy hopp belecsapunk a recsóból, aztán 180-nal húzunk fel rögtön, nincsen ilyen, én 20 kg süres ruddal kezdem, meg csinálni a felhúzást, és minden edzésem előtt megvan a komplett has edzés, hogy belegyek melegedve, has, törzs, akkor úgy mondom, mert van benne mindig hiperhajlítás is. Szóval ez, ezek az én azért megvannak, de mondjuk ennél még jobban is be lehetne melegíteni igazából, csak hát mindig szűkös az idő, az a helyzet. Na mindegy, amiről ma akartam mesélni, azok, azok viszont pozitív dolgok, meg jó dolgok, mert volt egy-kettő ilyen ö, kalandom, kvázi újságíróként, a Harley Davidson Budapest, az delegált engem két rendezvényre is, és um, gyakorlatilag utazom külföldre. Először egyébként nem voltam lelkes, amikor mondták, hogy hát ki kéne menni Prágára a, um, um, hogy is a dark, van a Dark Custom sorozat soroz a Harley Davidson-nál, ez egy kicsit bonyolult. Most 2010 2011-re egy Dark Custom nevű sorozat, ez négy vagy öt motor, és ezt ők erre kitaláltak valami ideológiát. Most arról van szó a Harley-nál is, hogy a mai fiatalságnak ugye a legerősebb lásáról elő szempontjából, arról van szó, hogy a mai fiatalosájának próbálnak eladni valamit. és De jó, hogy dugó van a rohadt autópályán. És ugye a mai fiatalosájának úgy próbálnak valamit eladni, hogy ez egy más marketing stratégia. Ez egy nagyon ügyes dolog, mert a Harley-Davidson, aki nem, ugye sima motorokat gyártott. Volt egyfajta speciális motorkerékpárjuk, ugye V2-es motorokat gyártanak de hogy az embereknek ez a Harley-Davidson a csopper meg a Harley-Davidson a legenda meg a hasonló történetek ezek a fejükben legyenek ez nem ennyire triviális mint ahogy gondolod mert jé mi a franc van itt siófoknál lennék már hatalmas Dugo van a kijáratnál szénétser tovább nem szóval egy csomó cég van, aki ugye jól működik, aztán egy idő után bajba kerül, és a Harley davidson is így volt. És az egyik ilyen baj az a 80-as években történt, 80-as évek elején talán, amikor ugye, vagy a 70-es évek végén, amikor nagyon fejlődtek a japánok, és elkezdték elvenni a vevőket az amerikai motorkerékpárgyároktól, legfőképpen Amerikában, és ezért kis egyébként egy időben, ezt kilobbiszta magának a Harley, hogy súlyos importvámok voltak a 700 köbcenti feletti motorokra. Ezért van egy csomó amerikai típus úgy, hogy 700-as. Mert 700 köbcenti felett, tehát a, ami mondjuk az a motor, ami amúgy 750-es lehetne, az amerikai verzióban csak 700-as. Mert súlyos importvámok voltak, mert védeni akarták az amerikai motorbíjacot. És hát aztán egy idő után ezt eltörölték, de az a lényeg, hogy a harley az bajban volt, 70-es évek végén, 80-es évek elején talán. És akkor találtak ki ezt az egész maszlagot, a legenda, meg a legendás motor, meg a ö, szabadság, meg ezt az egész nagy maszlagot, amit köré építettek most. Nem is tudom, hogy mik erre a konkrét szlogenek, most nem itt eszembe egy se, De az, hogy a hard davidson ez a legendás amerikai motorkerékpár történet, ezt... Ezt nem nyomták előtte, mert nem kellett. Csak jártották motorokat, akinek ezt tetszett megvette, nem volt gond, csak ugye jöttek a japánok, kurva jó motorokat gyártottak, és rohadt nagy konkurencia kezdett lenni ez. Csökkentek az eladások, és ezért ki kellett találni, hogy miért vásárolja Harley davidson -t. És ezzel a legenda történettel <coughs> ezzel adták el. Mindig a marketingnek az a lényege, hogy azt kell megmondanod a vevőnek, hogy miért vásároljon ő pont ilyen terméket. Ez ilyen egyszerű. Ez így van mondjuk olyan cégeknél, mint a szájtek, vagy így van olyan cégeknél, mint a Shop builder. A Shop meg kell magyaráznia, vagy legalábbis meg kell mutatni a vevőnek, hogy miért vásároljon tőlük. A szájteknek meg kell mondani a vevőnek, hogy miért vásároljon Szájtek terméket. Ez ilyen, ilyen rohadt egyszerű. És hát erre vannak olyan trükkök például, hogy a miért vásárolja szájtek terméket. Erre például van egy jó válasz azért, mert én azt mondom, hogy azt érdemes vásárolni, mert én mint kvázi szakértő benne vagyok a témában, és ugye értek hozzá, és meg tudom mondani, hogy melyik site terméket kell megvagyázni, megmagyarázni, megvásárolni. Tehát például ezért vagyok én a site szerződésben, mert ez egy működő dolog. Anélkül, hogy nekem bármilyen kötelezettségem lenne, hogy reklámozni kell, nem tudom mit, nem kell reklámozni, én kiválasztom, hogy melyik site terméket tartom jónak, és ezt meg tudom mondani az embereknek, hogy ezt vegyétek meg. Sőt, ugye ebben olyan történet is van, hogy kifejezetten volt olyan dolog, amit az én sugallatomra kezdtek el gyártani. Igaz, hogy ez régen volt, de volt például a Vitargó. de mindegy. És... Szóval az a lényeg, hogy a Harley Davidson Budapest kiküldött engem először Prágába. Ja, de nem tartok még itt, hülye vagyok. Még egy dolgot akartam ezzel mondani, vagy még egy irányba akartam ezt folytatni, hogy a 90-es években is volt egy krízis, azt hiszem a Harley Davidsonnál, de ez nem biztos. És nem találnátok ki, hogy mi volt az, ami akkor nagyon megdobta dolgokat, hát bizony a Terminator 2. Amikor az akkori új modelljüket, a FEDBOYT bevezették, és ezt rögtön meg is a filmben, az megint nagyon megdobta az eladásokat, de egyébként a Sons of Amarky sorozat, ahol csupa Dyna van, az is megdobta az eladásokat, mert állam vannak ebben a piacon állam vannak hullámbölgyek, például Európában egy jó nagy hullámbölgy van, mert egy ideje, illetve nem is azt mondom, hogy hullámbőgy van, hanem volt egy nagyon nagy ilyen lufi, ami kipukkott, és most visszatért a motorkerikpárvásárlása a, nagyjából a normális mederbe, bár lehető egy kicsit alá, mert az irányítelválság sokotnak betett. Ugye egy időben mindenki boldog boldogtalan a motort kezdett bevenni, mert már nem tudtuk a hitelt, az olcsó hitelt, már nem tudtuk, hogy mire költsük, és ugye menő is volt motorozni egy időben. Ma már olyan szinten nem menő, és olyan szinten buzi mindenki, hogy most megint találkoztam egy haverral, kérdeztem, hogy mi a helyzet motorügyben, neki is van egy motor, egy R6-os, ami egy kurvaros motor egyébként. Tehát pont azt, én pontasztatnám el a picsába, és vennék egy normális motort, használhatatlan és mondja, hogy hát... Idén egyszer sem motorozott vele, tavaly rájött kétszer, úgyhogy igazából azon gondolkozik, hogy vegyen egy robogót. Hát mondom, pont robogót nem kéne venni, mert mondom, aki robogóval jár, az buzi, tudom, kell venni. Aki rendszámos robogót képes venni, tehát egy motorról képes átülni egy robogóra, az azért rohadtul buzi. Az az igazság. Tehát az, ami nekem szerintem soha nem lesz robogó. Szinte ezt garantálni tudom, mert egy robogó árán számtalan típus van, amit egy robogó helyett tudsz venni, ami egy nagyon, nagyon jó motor. És akinek olyan nagy gondot okoz, hogy egy váltós motorral közlekedjen a városba, az ugye tudjátok, hogy, hogy micsoda, hát búzi, hát ennyi. Mert egyébként váltós motorral közlekedne a városba jó. Tehát mondjuk nekem az új könyvvelőm például most a 12. kerületben van, a hegyvidéken, gyakorlatilag picsa messze van tőlem, és olyan lesz oda menni, mint egy motoros túra, és tök jó lesz, mert igazából miközben ilyen dolgot intézek, motorozok is. Tehát nekem van speciálisan olyan motorom, olyan kis motorom is, amivel tök jó városban is menni, és tök élvezet, és miközben a dögumalmas szarügyeidet intézed, legalább ennyi jó dolog van benne, és ezt egy robogóval nem is az, hogy nem, nem élvezni mennyire, nem erről van szó, mert eleve robogóta engem a hideg kiráz, de ha nem arról van szó, hogy lehet, hogy robogó marha, praktikus, meg kényelmes, de, de lesz arom, mert buzi. De lehet, hogy a buzulás is hamarosan praktikus, megkényelmes kényelmes lesz. Nem tudom. Na mindegy. A, arra gondoltam egyébként, hogy amiben a, az összes nő kurva lesz lassan, és mindenki pénzre fog menni, azért lesz a buzulás, praktikus, mert kényelmes, mert nem kell hozzá pénz, de bármennyire is lesz ez a helyzet, akkor jó, nekem most már mindegy, mert én már nős vagyok. De ha hát nem lennék, akkor is szerintem akkor szüzességi fogalmat tennék, vagy nem tudom, mi lenne. Na mindegy. Ö, szóval a lényeg az, hogy kiküldtek Prágába, illetve hát amikor először mondták, hogy ki menni Prágába, akkor így azt mondtam, hogy Jaj, ez, ez, ez a hátam közepére nem hiányzik. Tehát ugye ez, amit szoktam emlegetni, hogy rohadtul utálok azni annyi kibaszott dolgom lenne. Amúgy is. És az a bennülsz órákat az autóba, és unatkozol, és itt rohadsz. Ez annyi a faszom tele van bele, hogy ezt nem tudjátok elképzelni. Ilyen hány van. Telenlap is a Peti így mondta, hogy ú, gyere már le, izé lesz egy roki fekvenyomó verseny Zala tökönben. és most itt ülök az autóban, és nem viszeti el azt az undort, ahogy, amit érzek most, hogy megyek Zala tököm tudja, hova az autóba nem, Amikor sok dolgom lenne amúgy. Na, mindegy. Ez egy dolog, csak ezt is meg kell csinálni. És a lényeg az, hogy aztán kiderült, hogy ők azért nem úgy gondolták, hogy jaj, hát én autózzak ki Prágába, meg fizessem ki magamnak a szállást, és, és én, hanem full. Ezt úgy értem, hogy szépen lefoglaltak a repülőjét, a hotelt, felültem a repülőre, leszálltam, jött értem egy sofőr, egy Jeep autóval, mert valamiért a Jeep és a Harley Davidson most össze van spanolva. Ez ugye két amerikai cég, az egyik autó gyárt a másik motort. Érdekes, hogy a Jeepnek a központja Budapesten van, a Harley Davidsonnak pedig az Európai Központja Prágában. És nem mindegy, jött egy Jeep, külön sofőröm volt, nekem volt egy külön Jeep autó, ami rendelkezésemre állt. Nagyon sok helyen nem kellett vinnie, mert be kellett vinnie a reptéről a hotelbe hotelből el kellett vinnie aztán a partira. Ezt úgy hívták ezt a rendezvényt, hogy ugye van a, amit elkezdtem magyarázni, hogy van a Harley Davidsonnak ez a Dark Custom sorozata. És ez egy Dark Custom Party volt, de a maga a rendezvény az konkrétan úgy nézett ki, hogy van most egy Battle of Kings vagy Battle of King, vagy a tököm tudja nevű sorozat. Ami egy motorépítő sorozat. És ugye itt az a lényeg, hogy kitalálták a Harley-Davidson-nál azt, hogy amikor kihozták az új 750-es Street 750 vagy XG 750 nevű motorjukat, akkor kitalálták azt, hogy erre szerveznek egy motorépítő sorozat a kereskedőknek. A kereskedők tudnak jelentkezni azért, hogy ezt a motort átalakítsák. És akkor ugye nyilván a volt egy limit, hogy 4000 eurót lehet maximum elkölteni. Ezt gondolom valahogy dokumentálni kell. És... Van egy... Volt több döntő, regionális döntők. Tehát például Harley Davidson Budapest is nevezett egy motorral. És ezt ugye kikezdni vinni Prágában a közép-európai döntőre. És itt a közép-európai döntőn 16 darab motor volt. A most ez a Street 750, ez egy érdekes dolog egyébként, itt megint egy kicsit mesélek, hogy... Lássátok azt, hogy milyen szinten a marketing körül forog a világ. Még egy ilyen cégnél is, ami azt hiszed, hogy hú, ez hagyományos cég, hát nem. Egy Harley Davidson sem hagyományos cég. Már nem arról van szó, hogy nagy sörhasú, szakállas körókerek hegesztik a motorokat, és akkor fasza, és úgy olyan motor csinálnak neked. Itt már rég nem erről van szó. Itt már rég olyan menedzsment van, meg olyan marketing van, akinek az égvilágon semmi közik a motorozáshoz. Nem is ültek motoron életükbe, de az a történet, hogy kitalálják a maszlagot hozzá hogyan lehet ezt eladni. Most az érdekes az, hogy ez a XG750 ez, ez egy indiai fejlesztésű motor, és itt elmondom az én teóriámat, szerintem ezt a motort az indiai piacra szánják főleg. Mert az indiai piac egy kurva piac. Egy milliárd ember lakik Indiában. És egy csomónak már kezd lenni pénzzel, vagy van pénzzel. Tehát ugye egy ekkora merítésben hát India az több mint három usa. És Kurva nagy szegénység van, de van egy komoly új gazdag réteg is, akiknek azt a nemzeti Harley Davidson simán lehet adni. De nem biztos, hogy megengedhetik maguknak a drágább Harley Davidson típusokat, meg ugye azokat Amerikából kéne behozni, Indiába, akkor importvámok, stb. szállítás, ez mind macera még drágább lenne. Ergo kitalálták azt, hogy Indiában termeznek és gyártanak egy Harley Davidson. -t. Na most egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan is lett. Tehát maga a dizájn is olyan látszik, hogy ez valami indiai csávó rajzolta. Maga az alaforma nem rossz, de például a hátulja az meglehetesen indiai vagy közel-keleti dizájn, vagyis hát bután néz ki fogalmazunk úgy. Maga a motor az egy jó is 750-es, vízhűtéses, a vérodnak a blokkja gyakorlatilag le van kicsinyitve, hasonló konstrukció, és de hozzáteszem, Ö, ezt már ö, annak ellenére, hogy ezt ugye megírták, tesz meg innen. Tehát az a idegtényeket mondom most, a szépítés nélkül, tehát nem a sajtóverziót, hanem az idegtényeket. Ez nem egy túl jó motor. Harley Davidsonként ez olcsó, de nagyon ki van centízva az, hogy ö, olcsó, de nem is tudja azt, amit egy rendes Harley Davidson. Tehát ez egy igazából Ugye ilyenkor szoktak hörögni az ilyen fanatikus rajongók, hogy hú, ez már nem is Harley, és hát tényleg nem az, de ők megpróbáltak erre egy, egy marketinget ráhúzni, hogy ez azért mégis mitől Harley, és ezért találtak ki ezt a motorépítős történetet egyrészt, mert ugye ezzel ugyanazt megkapott kicsibe, amit megkapsz a nagyobb harley mert a Harley Davidsonnál nagyon fontos eleme a Harley Davidson tulajdonlásnak, hogy a motorodat egyedivé fogod tenni. Tehát például a vezető tervező, vagy designer, vagy nem tudom kicsoda, akinek azt nem hívják, de nem biztos, ő már Franciaországban mondta el ezt nekem, nem nekem, hanem nekünk sajtosoknak, hogy ő arra marha büszke, hogy nincsen egyedi Harley motor, motor, vagy csak egyedi Harley motor van, ő bárhova megy, mindenhol azt látja, hogy a tulajdonos egyénisége benne van a motorban, mert valamit csinált vele. És ez, jellemzően ez egy ilyen dolog. Tehát a Harley Davidson-t vásárolni nem olyan, mint Opel astra vásárolni, hogy lesz egy Opel astra vagy nem olyan, mint BMW-t vásárolni, vagy lesz egy BMW-t. a bmw és is rakosgatnak aluf ellenét, meg ilyesmi, hanem ez egy kicsit ennél több. Van, aki kevésbé, van, aki jobban átalakítgatja a motorját. A másik trükkös lesz, az az, hogy egy 500 és 750 is harley davidson eladni Európának, az baromi necces. Az 500-asat nem is hozzák ide. Úgy van kitalálva egyébként, hogy amit Európába hoznak, meg a világ jelentős részében, ebből a típusból az az ideába készül, amit Amerikában forgalmaznak, az Amerikában készül. De miért kell egyáltalán Európában egy ilyen motor, vagy Amerikában egy ilyen idiai harley amikor gyakorlatilag mindenki lenézi, túl kicsi, fikáz kicsi, gyártási minőség is olyan, hogy olyan kábelkötegek vannak, hogy azért csak az ember néz, olyan láttartó van rajta, ha az állem ezt hogy hú, meg, hogy inkább nézni itt orosznak, mint amerikainak, szóval vannak rajta durva részletek, de mint mondtam, ők ezt rögtön úgy adják el neked, hogy te már kezdheted ezt csinosítgatni, egyrészt, másrészt meg ugye a minek kell, ez Európának meg Amerikának kérdés, Abba szerintem ott van a trükk, hogy igazából nem Európának meg Amerikának kell, hanem Indiának kell, hogy legyen ez Európában és Amerikában is. Mert ha Indiának vagy a közel- vagy távol-keleti piacnak előrössze a motort, mint a Davidson, de ők tudják, hogy ez igazából Amerikában nem létezik, akkor azt fogják mondani, hogy ez nem igazi Harley Davidson. Ez a lényeg. Ezért kell Európának is, meg ezért kell Amerikának is. Csak hogy ez a motor az európai, meg a ö, amerikai viszonylag kifinomult piacra gyengéske. itt azért van komoly konkurencia is ez nem olyan mint India, ahol 125-ös meg 250-es motorokból van a legtöbb és egy 750 ott már nagynak számít meg kuriózumnak számít egy HD davidson a mi piacunk az nem olyan úgyhogy itt ezt a motort nagyon könnyen néznék szarba se, de akkor jön a trükk hogy csinálunk rögtön egy motorépítő bajnokságot a dílereknek és igenis megmutatjuk az európai embereknek is, hogy ez a motor ez csak egy alap, és azért van, hogy ezt neked át kell építeni. Ők ezt úgy hívják, ezt a dolgot, hogy üres vászon. És kompletten az egész Dark Customs sorozatot, amiben nagyobb motorok is vannak, ugye mint mondtam, 5 motoron összesen, és a legkisebb pont ez a Street 750, ők ezt az egész Dark Custom adják el úgy, hogy üres vászon, és te ezt kezd el átépíteni. Vannak olyan tűkök például, hogy a Street Bob a Dark Custom sorolatban gyári a Grossheimban a láttartója. Tehát azt megveszed, olyan combgörcsöd lesz, hogy beszarsz, tehát azt ki se a szalomból, már előre fogod tenni a láttartóját. Tehát már kezded az átépítést. Szóval ilyen stratégiai módon van ez a dolog elold, megoldva, hogy csináltak úgy a Távol is, talán a közel-keleti piacra is egy motort, hogy gyakorlatilag Európára nem jó, de Európában meg azt mondják, hogy ezt te építsd át magadnak és olyat csinálsz belőle, amit akarsz, és hát alapnak tényleg jó a agilis, kis pörgős, v2-es történet. Na, de mindegy, ezért voltam én igazából Prágában először, mert ennek a sorozatnak volt a, a motorépítő sorozatnak volt a közép-európai döntője, tehát hogy ez egyszerű legyen. A Dark Custom party voltam, a Battle of the Kings motorépítő sorozat közép-európai döntőjén, és kurva jó hotel, executive szoba, a saját sofőr és baromi nagy buli volt, konkrétan a Károly Híd lábánál, úgy, hogy a Károly Hídra volt kivetítve a Harley Davidson logó, a Dark Custom logó ott volt oda volt kivetítve. Én nem hiszem, hogy ennél menőbb helyet tudtak volna intézni Prágában. Hát ez rohadtul menő hely volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát ezt képzeljétek el, mintha mondjuk a Láci tövében lenne egy rohadtul menő szorokozóhely, és ott, ott lenne egy ilyen esemény, de úgy, hogy egy ilyen félszigeten kimannak téve a motorok, és, és úgy vannak megvilágítva meg minden, hogy hát brutálisan néz ki az egész történet. Szóval nagyon komoly volt. Kaja, pia, minden összehaverkodtam a motorövő főszerkesztőjével, a mező Janival, legalábbis valamennyire, nem is gondoltam, hogy ilyen jó gyerek. Aztán, hát meg kellett innom egy sör, de most évente egy sört az kibirok, mert alkoholmentes sörük nem volt, egyébként szenzációs a csehbarna sör, azt tény. De kb. ennyi az alkoholfogyasztásom évente. És hát az egészet volt a buli, Lezavartuk, jó volt még a zene is, komolyan mondom, hihetetlen módon még a zene is jó volt. És jó, én ilyen, ezeket a dolgokat már, mint a rúttánc, meg ezeket a szarságokat én már nem láttam, mert ilyen is volt. Mert utána visszavítettem magam a hotelben, én nem maradtam a tészek a gurizni, mert ugye nem iszom meg semmi. És akkor elkezdtem írni a cikket, ilyen egyszerű volt. Volt egyébként break out, ami az egyik kedvenc Harley Davidson és nagyon drága. De erre majd visszatérek nem sokára. A Breakout tesztjét Magyarországon én nyitottam meg. Egyébként tavaly, ha jól emlékszem, és hát rohadtul tetszett a motor. De hát ennyi pénz a világon nincs szó, szóval ez, ez ilyen. A csúcsmodell egyébként a Harley-nál abszolút -e. 8 millióért azért gondolhatott, hogy csúcsmodell. Ennél csak ezek a nagy dobozos plexis stúna a drágábbak a Harley Davidsonnál. Na, aztán amikor ez a meg volt akkor akkor utána már meg is hívtak rögtön a Wills and Waves rendezvényre, ahol pedig az európai döntő volt. De hát a lényeget viszont nem mondtam, hogy a magyar motor sajnos nem nyert, mert egy ilyen internetes szavazás volt, konkrétan a Facebook szavazás volt, ami nagyon nagy hiba. És itt két dolog van, amit le kell szövezni. Egyrészt a, a Facebookot én leszárom, tehát én nem tudtam ebben az ügyben segíteni, hogy ez a dolog ez jobban pörögjön. Egyébként így is elég jól állt a magyar motor. Hát második lett, és azt mondják, hogy jó darabig vezetett is. De konkrétan az is probléma, hogy ugye a csehek szerintem sokkal összetartóbbak, mint mi, magyarok. Egyrészt a magyar az ilyen viszonylag flegma is lesz arra az egészet. Másrészt meg egyszerűen Csehországban minden jobban megy, minden. több a lóvé, sokkal, sokkal komolyabb a motoros élet és emiatt szerintem egyszerűen többen motoroznak, ezért többen szavaznak a Csemmotorról kész. A motor ö, nem rossz, de elsőre nem tetszett nekem annyira. Például volt egy rohadtul részlet, a részlet, ami megdöbbentem, hogy egy okos telefon átéve Na, ez nálam kivert a biztosítékot teljesen. Tehát egy ilyen motort azt nem első helyre nem tennék, hanem szerintem utolsóra tennék de aztán kiderült, hogy ezt rosszul látom, mert itt volt egy kis okosság, de erről majd beszélek egy kicsit később, amikor odaérünk a franciaországi eseményekhez. Szóval második tett a magyar motor, de ott volt sapi is, a motornak az építője egy híres magyar motorépítős trác, nagyon rendes, egyébként jó fejvel is össze vagyunk svanoskodva. Ami érdekes, hogy viszont a sajtódíjat mi kaptuk, és ennek marára örülök. Bár elképzett, hogy ezt a sajtódíj ötletet ezt találták ki, mert azért érezték, hogy ez a magyar motor, ez kurva jó. A magyar motor azért volt kurva jó, mert ez Scrambler csinálta, a sapi csinált belőlem, pedig a szokásos kaférészer szart. És maga a Scrambler dolog az, az olyan, hogy az egy az nagyon jól áll ennek a méretű motornak, meg ennek a váznak nagyon jól jön ki. Egyrészt, másrészt Másrészt, Től ez a motor univerzális lesz. Tehát tök jó, mert tudsz vele menni utcán, a rohadt élvezetesen tudsz vele utcán motorozni, de ki tudsz vele menni könnyű terepre is. Tehát e, ilyen szempontból sokkal jobb, mint a divatos kávérészerek, a buta csutka ami aztán kurva használhatatlan, meg kényelmetlen lesz közúton is. Bár meg nincs értelme vele menni, mert gyenge, Ez tetszik most mindenkinek, de ezek a motorok rohadtok kényelmetlenek. Na, a SAPI pont egy rohadt jól használható motor, és emellett kurva jól is nézett ki, és rohadt igényesen volt megépítve. Na, jövök visszafelé, Zala, hát mindig elfelejtem, hogy Zala honnan, ahol a Nándika alakik egyébként. az zozi a tanítványa a 49 kg-os kategóriában versenyző fekvenyomó, aki egyébként, hát ugye most ezen a verseny nem jött neki olyan jól össze, azt hiszem 135-et nyomott ki, de ezt most arányítsd de a 49 kg-os vagy nem tudom hány vagy 45 kg vagy valami ilyesmi. Hát ő nándi, nándika, hát úgy hívják, hogy nándika, ő igazából törpenövésű. Tehát picike ember, azért ilyen kicsi a testsúlya, de hát kurva erős. Hát mondjuk persze a technikai oldal is van ennek a dolognak, neki rövidet kell nyomni, de hát valami elképesztő ez az, ez az gondolj bele, hogy ugye kicsi a testtömege, egyensúlyozni kell azzal a súlyjal, Hát szerintem ti is ismertek több embernek kisebb írnyomni 120 kg-t, normális te súlyjal sem, mondjuk kétszerekorlatás súlyal, na mindegy, ez csak egy eszembe jutott. És öm, ott tartottam egyébként a sztoriban, hogy most miközben itt az autópályán tekerek felfelé, hogy öm, voltam Franciaországban is, szintén egy Harvey Zonos történet, Ugye ez volt a folytatása, a, ez volt a ha a közép európai döntőnek, ami Prágában volt, és ide is meghívtak, és nagyon komoly a szervezés mindig küldenek egy, -egy e-mailt, hogy elfelejtse a paraszt, vagy információt, vagy a repülőjét, vagy valami. Tehát ez is full mindent fizetett a Harley Davidson egy probléma volt hogy Bécsből ment a repülő, kérdezték, hogy ez probléma-e? Hát mondom, ez kurva a probléma, de hát ezt megoldom, ennyit nem tudok mit csinálni, és felhízom Freyman Sanyit, Moson-Magyaróvárról, hogy be tudja vállalni, hogy ki visz a reptérre. mert Moson-Magyaróvárhoz képest ugye Bécs már nincsen közel, és csak az volt a telt, hogy elmegyek a Sanyihoz. Nála alszom, legfeljebb bandázunk egyet, ebből lesz most leállom, és semmi nem lett, mert jó későn értem hozzá, és másnap hajnalban, 4 órakor felkelek és kivis a reptérre, és mert valami ilyen 6 órakor indult a gépem, valamilyen lehetetlen időpontban. És hát ezt így össze is hoztuk. Bécs, Madrid, Madrid, San Sebastián, az még Spanyolország, ez egy nagyon látványos ilyen üdülőhely, és oda jöttünk értünk kisbukszta, többen is összejöttünk újságírók németek, főleg volt egy szlovák srác, aki úgy volt szlovák, hogy igazi szlovák volt, tehát nem magyar, és egy kurva szót nem beszélt angolul, gyakorlatilag annyit beszélt, hogy azt tudta mondani, hogy nem nagyon beszél angolul, és tök jól elbeszélgettem vele, úgyhogy nem értett semmit belőle szerintem. És hát ugye németek voltak, akkor abban a körben elvittek minket a hotelhez, na ott már Ugye először is hátvittek Franciaországba, Biaricban, és Biarritzban ott már masszívan zuhogott az eső, úgyhogy én hát a kurva anyjára gondoltam mindenkinek, vagy mit tudom én. Mert csak én lehetek ilyen szerencsétlen fasz tényleg. És még mielőtt elindultunk az egyik e-mailben, figyelmeztettek, hogy hozzakám ám sisakot. Vagy én nem is figyelmeztetek, ha megkérdezték, hogy akarok-e motorozni. Ám mondom, nem bazd meg! A Dél-Franciaországban nyáron Harley-Davidsonnal nem akarunk motorozni. Abszolút-e. Ha ilyen lehetőség van, akkor azt mondom, hogy nem! Én nem motorozok is, Mert amúgy is utálok motorozni hogy úgyhogy... Na mindegy, vásároltam ö... egy bukós isokot. Hát, úgy hívják ezt a típus, hogy Brain Cap. csapka ö... magyarul, ami... Gyakorlatilag egy ilyen tök a fejeden, és kicsi. És itt ez volt a negyek, hogy kicsi, mert én úgy repülök mindig, lehetőség szerint, hogy nem viszek podgyászt, hanem csak a kézi csomag van nálam, amiben belegyűröm az alsógatyáimat, a fogkefét, meg a kamerát, meg a fényképezőt, meg minden ilyen technikai szart, meg a laptopot, és ugye kicsi egy kicsi kellett, mert az ugye nem fér be a kézipogyászba, majd normál mérletű egy sisak, egyáltalán nem fér be, az kurva élet. Úgyhogy elmentem a Ryder 13-ba, a meg a Csajokhoz, és vásároltam 3500 pontét egy ilyen Gagyi Brainkep sisakot, mert mondom, ez egy szar, tehát ilyet normális esetben az ember ne vegyem fel a fejére, de most itt szükség helyzet van, Harley davidson egy motorozni Dél-Franciaországban, azt a pár órát kibírom ebben a szarban is. Ezen kívül sem vittem egyébként semmi védőfelszerelést, tehát nem volt nálam térprotektor. Bakancs volt nálam, abban mentem meg Farmerba, tehát igazából ez gagyi volt. Ez a megoldás, vittem magammal egy motoros gyakit, és körülbelül ennyit tudtam tenni. De mondom, nem baj, itt most ezt bepróbáljuk így. Megfér, nem mondom el senkinek, de ugye zúlgott az eső, és akkor mentünk a hotelhoz, kínált egy valag motor, Harley-Davidsonok, és zúgott rájuk az eső, és mondta, e, amit az elő mondtam, azt mondtam akkor is, hogy kurva anyád! Na a lényeg az, hogy este elvittek minket egy ilyen hát bulira igazából, az volt egy ilyen kötetlen ilyen köszöntő parti ott volt, hát kurva rá voltunk halva úgyhogy gyakorlatilag ott ilyen francia szeretett kenyerek voltak kirakva, hogy majd jön a kaja hozzá, de mi ezt főzabáltuk az egészet, és akkor jöttek mindenféle halak, meg, a hát véletlenül szerintem ettem valami rákot, vagy valamilyen szart is, és hát jöttek ilyen mindenféle ilyen falatok, azt, azt bezabáltuk egyetlenül, és akkor tényleg volt a pia meg a sört, de én nem hiszom, és ezzel eltelt az este, ott már egy-két motort megvillantottak, itt az volt a projekt, hogy majd a, ö, ennek a Harley Davidson Battle of Kings sorozat döntői döntőnek lesz valamikor egy rendezvénye, de Dél-Franciaországban akkor éppen a Bills and Waves nevű rendezvény volt. Tehát csak, hogy bonyolítsam a dolgot, Bills and Waves nevű rendezvényen belül volt a Harley Davidson Dark Custom sorozatának ugye a 2015-ös 5 darab motornak a rendezvénye és azon belül még volt a döntő a Dark Custom-ban a Battle of Kings motorépítőverseny döntője, szóval értitek, remélem, mert is Na, mindegy. Na, mi ez a Wilson Waves? Ez egy nagyon fontos kérdés. A Wilson Waves az nem a Harley Davidson, azon belül volt a Harley Davidson rendezvény. De ezt jól csinálták, hogy azon belül tették. A Wilson Waves az Európa talán legnagyobb olyan találkozója, amit igazából én kaférészlet találkozónak szoktam hallani, de ez nem feltétlenül az. Ez egy olyan találkozó, hogy oda jöhetsz a motoroddal, és akkor ott el vagy tök jól, de az egésznek a lényege az, hogy 1975 előtti vagy épített motorral jöhetsz csak. És ott volt négyezer darab motor. De ugye nem voltam én ezzel tisztában, mert a tájékoztató, amiket küldtek, az alapján azért nehéz volt fölfogni, hogy mi a helyzet, ezt meg kell, hogy mondjam. És mi azt láttuk csak, hogy megjövünk a hotelba, zól az eső, mint az állat, de csomó motoros maszk állított. Akkor még nem volt olyan sok egyébként. És ugye meg volt az esti buli, másnap reggel pedig rá kellett jönnöm, hogy kurvára nem fogunk motorozni. Akkor voltunk mi beosztva, hogy az újságírókat ilyen csoportokban tették, és be voltunk osztva. Természetesen pont egy Harley Breakout volt az egyik motor, amit szerintem én lenyúltam volna magamnak, hogy azzal motoroznak Dél-Franciaországban a homokos tengerpartos sziklás útszakaszokon, de zuhogott az eső, úgyhogy baszhatjuk a motorozást. Erre tudod mit mondtam, a kurva anyád azt mondtam. Szóval. Ott azért volt egy pont, ahol azt mondtam, hogy ilyen, tényleg ilyen szerencsétlen fasz, ez már csak ilyen lehetek komolyan mondom, hogy van egy ilyen lehetőségem, és nem jön össze. Na mindegy. Mentünk egy étterembe utána, Ö, ugye mi reggel nyolctól motoroztunk volna, de valami 11-től volt már egy program, volt egy ilyen tengerparti étterem, és ott volt a, sajt, a sajtótájékoztató, elmondták ezt az egész dolgot, amiben én nagy nehezen felfogtam, hogy mi ez a darkáztam vonal. Ott volt a, az egyik vezető designer, akinek mondtam az előbb a nevét, és most már elfelejtettem, Valamilyen Dre, Ray Drea azt nem azóta neve, és ő kézzel festett egy Harley Davidson tankot. Akkor még nem tudtuk, hogy miért. Később kiderült, hogy ezt fogja, ez fogja megkapni a győztes és, Na mindegy, elmondták hogy a filozófiát, ezt nem akarom nektek ragozni, mert beszéltem a marketingről és uh, tulajdonképpen ugyanaz a téma, amit itt felmerült. És uh, utána pedig kimentünk a Vivescent ami ott akkor konkrétan képzeljétek el egy tengerparti részen levő, nem teljesen a tengerparton azért egy kicsit le kellett gyalogolni egy lépcsőn a fónokos részhez, de Kicsit ott fölötte volt egy ilyen nagy plat, hosszukás plat, és ki kivoltak rakva két oldal sátrak, és ott volt rengeteg motor, rohadások, épített motor, régi motor, mindenféle motor. Igazából kurva jó volt. Hozzáteszem, én ezt a káférészer vonalat ezt nem szeretem annyira, ez most nagyon trendy. Fognak mondjuk, régi motorokat, mondjuk legyen egy GS750, egy gsx 750, vagy egy CB750 vagy egy CB900, tök mindegy, vagy lehet bármilyen egy- vagy kétengeres is, és régi versenymotorhoz hasonlító buta farokidomot raknak rá, és a rendes kormányt lecselik csutka kormányra, hogy rohadt kényelmetlen és szarra legyen bele motorozni, de ez most rohatú menő. És amikor egészen leantikolják a motort, tehát ilyen teljesen dobogjának néz ki, mert ez, ez itt egy designelem És itt volt egy sátorban kiállítva az az öt döntős motor, aki bejutott az európai döntőbe. Ö, aztán voltak norvégok, németek, a csehek, ugye ők voltak most a haverok nálunk, Ö, és voltak ciprusiak, az nagyon meglepő volt, és voltak franciák. Na most a francia motort azt nem értettem, ők csináltak egy mégis egy csoppert, egy klasszikus csoppert ebből a motorból, és ezt úgy képzeled, hogy Harley Davidson kihoz egy olyan motort, és itt talán ezt még nem is mondtam el, hogy ez az HXG 750 indiai dizájnú valamit, amit ugye Európában úgy adnak el, hogy ezt építsd át azonnal magadnak olyan, amilyen akarod, ezt nem annak a célcsoportnak hozták ki, aki már is Harley Davidson vásárló, vagy aki amúgy rendes Harley Davidson-t venne, ezek nem fognak venni egy ilyen, még egy Harley davidson vagy pont egy ilyet, mert miért vennének egy Harley Davidson-vásárlónak? Egy v hangos, léghűtéses, nagy vasdarab kell, nem pedig egy ilyen kis filigrán, 200 kilós os vízhűtéses, zümmögő hangú motorga. De, akiket ők megcéloztak, ez a Young Adult generáció, ami... Ezek azok a buzik, akik benne vannak, akik az alkonyatban, meg a többi filmben vannak. Na, az, ezek a fiúk meg az ilyen típusú ö, fiatal emberek, akik ezt a szart nézik. Na, ez a mai raty generáció, ennek szól ez a motor. Mert ők úgy gondolták, hogy, és innentől kezdve ez nagyon pozitív, hogy neveljünk embert ezekből a ratyikból. Legalábbis én így fogom fel, mert én így akarom ezt látni. Lehet úgy is felfogni, hogy adjunk el a ratiknak valami szart, aztán kész. De a ratyikat nem érdekli a motorozás, azért hozzák értenem. Sőt, egyik mai fiatal sem érdekli a motorozás, ez már nem érdekes. A mai fiatalokat a fasz bukozás érdekli, meg ezen kívül nem tudom mi. A drogozás esetleg meg a buzulás. Ezen kívül nem, nem tudom mi érdekli őket. De persze a normális embereket érdekli egy csomó dolog, de most az átlag veszük. És ők úgy gondolták, hogy megpróbálják a fiatalokat bemolzani ebbe a történetbe. És itt például érdekes volt az ideológiája a norvégoknak. Norvégiában ez a Harley Davidson kereskedő csomagban adja el a motorokat. Azt mondja, hogy nem baj, ha nincs jogosítványod, mert mi adunk egy jogosítványt csomagban a motorhoz. Tehát bejössz hozzánk, mint ügyfél, veszel egy harley és mi elintézzük neked, hogy legyen jogsid. Rajtunk keresztül intéz van intézve a tanfolyam, stb. Ez egy jó ötlet valami dologba betudják a fiatalokat, akiket amit semmi nem érdekel, de tudják őket a vonzani. Más kérdés, hogy a norvég csapat az még annyival fokozta ezt a dolgot, hogy bevont motorozási játem érdeklő fiatalokat a motorépítésbe. Tehát több motort is építettek, ebből csak az egyik volt itt a verseny induló, mert más típusokat is használtak, De bemondtak állítólag fiatalokat, akik ezáltal érdeklődni kezdtek a motorozás iránt, és ők maguk kellett, részt kellett, hogy vegyenek magában a szerelési munkában, meg az építési munkában. Tehát megfogták a kulcsot, és ők bizony szereltek. És ez, ez valahol tök jó. A rosszabbik része az, hogy a motor az elég buzi lett amúgy. Nem lett volna rossz az alapforma, csak raktak rá egy ilyen rugós ülést, holt feleslegesen, a rugós tányérülés egyébként ugyanolyan volt a francia motoron is, Úgyhogy valószínűleg ezek egy ugyanabban a rugós támjérülésboltban vásárolták. Aztán ami viszont problémás volt az én ízlésemben, az a ledes index történetetől én eléggé rosszul vagyok, amikor autóknál is ugye ez már a... Nem is az, hogy ledes index, mert ez még hagyjálom a hülyeséget beszélek, hanem a tükörbe épített index. Ez nálam nagyon raky, tehát ez nálam egy nagyon bucsús, halálos inamban optikai tuningos szar és ugye ez is így volt megcsinálva, hogy az Indexet berakjuk a vászcsőbe, vázcső végébe, meg mit tudom én, és ezek kurvarati dolgok szerintem. Na mindegy, francia motort azt azért nem értettem konkrétan, mert ugye ez amit elmondtam, ez a Young Adult Generation-ok kitalált, vagy hát nem azt mondom neki találtak ki, csak már itt, itt lett így a marketingba kavarva az irány, hogy valakinek el tudják adni, tehát a rájuk célzott modern, vízhűtéses motorkerékpárvon miért építünk fehér oldalú is klasszikus choppert magas kormányjal. Tehát szerintem a francia csoport vagy csapat kurvára nem értette, hogy ez mi ez a motor, és hogy nem olyat kell ebből építeni, amit minden más harriból is építesz. Mert akkor mi a francnak gyártották volna ezt a motort? Viszont a triplusi csoport meg pont elkapta, hogy mit kell ebből építeni. hogy csináltak egy kurva jó kis Street fighter A kurva ronda lámpáját leszámítva, nekem marhára tetszett az a motor. És nem mindegy, nem tudom, fogalmas is a hányadikak vele, de az például szerintem egy egészen jó megoldás volt. Aztán a német az annyira nem jött be. Ez a klasszikus kaféra Racer vonal mat-fekete, kicsit ilyen otthoni tálkolmánynak gyűnt az egész. Aztán ugye ott volt a cseh, akik ugye a haverok és nekik drukkol az ember. Ők ö, szintén meglepő módon káférészet készítettek, de ö, csináltak némi idomazatot a motorra, méghozzá aluminiumból kézzel kalapálva, ami azért elég komoly megmunkálás volt. És ö, itt akkor visszatérek, hogy mi volt az az okostelefon. Most az az okostelefon az állítva telemetria. Tehát azért raktak egy okostelefon műszerfal helyet, mert az okostelefonon keresztül valami Bluetooth kapcsolat volt a gyújtás elektronikával, vagy a, fedél, vagy a vezér, mi a francsz-betéleti számítógép, hogy mit tudom, én, na mindegy, mi van egy motoron, na is az a lényeg, hogy a motor bizonyos paramétereit lehet állítani az okostelefon segítségével, azt mondták. Na mondjuk, hogy egy 60 vagy 50 lóros XG750-en mi a szar azt nem tudom elképzelni, de ez ezzel a koncepció, mindegy a a csehek nyertek, és nekem egyébként a ciprusi motor tetszett a legjobban, de de a csehek nyertek és ennek ugye örülök, mert ők a, ők a spanok és de csak, hogy mondjam tehát szakmailag tényleg nagyon jó volt a cseh motor, sőt meghozkeztetem az volt a legjobb szakmailag, de ne, ha én választhatnék, hogy melyik motort viszem haza, akkor ciprusit vittem volna szó nélkül de szerencsére nem kell választanom mit? és miután ez megvolt, még jó, hogy megnéztem a kis program programfizetem. Mindenki elkünt szépen, és egyszer csak rájöttem, hogy hoppá, itt valami van, lehet, hogy nem lesz busz a transferünk. És akkor megnéztem a kis papíromat, ami közben szarrázott, merre közben zolgott az eső, mert ez ugye alap, hogy déltranci országban vagyok, akkor zógnak el az esőnek. Szóval rájöttem, hogy gyalog kell visszamenni a hotelbe, hogy szépen visszagyalogoltam, meg éppen volt annyi ide hogy lezuhanyozzak. Mielőtt a busz jött értünk, mert mentünk az artgarázsba. Tehát visszamentünk a Biarritznak a központjába busszal. Ez az artgarázs, ez egy tulajdonképpen egy csarnok, ahol motorkiállításom tud úgy kell felfogni, és mindenféle marhára egzotikus motorok voltak. És itt hirdették ki a végeredményt. Persze volt jócskán szabad program, tehát volt ide a Itt hirdették ki a végeredményt, hogy a cseh motor nyerte meg végül is a versenyt. Hangosításról mondjuk nem gondoskodtak, úgyhogy alig lehetett érteni, hogy miről van szó. De tök mindegy, és utána én a csehekkel, mivel ugye mi voltunk valahogy egy csapatban, elmentem belük kajálni. És Szerintem az én utamat a cseh Harley-Davidson központ állta, ezt úgy gondolom, hogy így volt. Na szóval elmentünk kajálni, és ilyenkor mindig nagy bajban van, hogy mi a francot egyél. De én azt hiszem akkor burgert választottam, mert az a nem lehet mellé nyúlni. Ezért azért tengeri hergentűket utálom. És azt tudni kell, hogy amikor ott voltunk az Argarásban, Bialysznek a központjában, meg onnan nem lesz az étteremben, akkor ott a város az meg volt őrülve. Mert mindenki bejött az Argarásba megnézni a motorokat. Egyrészt a részevők is, tehát az a 4000 motor, ami most itt volt a villasen Lépszen, az itt a, a bent a városban. Másrészt a lakók is eljöttek megnézni, szó nélkül számukra ez egy és program volt, szó nélkül jöttek és kifizették a belépőjegyet, és nézegették ott a dolgokat, és az egész város fel volt bojdulva, és komolyan mondom olyan volt, hogy arra gondoltam, hogy meghaltam ez a Mennyország, mert idiót a motorok dübölögtek egész nap ide-oda, szóval elképesztő volt, ahogy ott kajáltunk, és egy persze nem volt megoldás, és ugye ezek ráadásul rohadt túl motorritkaságok. Az a hogy amit mondtam, nem szeretem a káférészer vonalat, a butaidommal, meg a csutka tehát egy csomó motor igazából nem tetszett, de valahol mégis ezek sokkal, de sokkal közelebb állnak hozzám, mint a mai raki műanyag Transformers motorok a hülye red lámpáikkal. Szóval igazából ez pont a nekem való közeg volt, ezzel a régi, sok régi csotrogány szarral, és hát rohadt jó volt ott lenni egyszerűen, hogy miközben kajáltunk, itt mint a hülye felelá mászkáltak mindenféle ilyen karton motor különlegességgel. És mondjuk más kérdés, hogy aztán másnap, amikor vitte ki a reptéren, akkor ott egy nagyon jó fej sofőrünk volt, egy idősebb csóka, aki mondta, hogy hát a lánya ö, talán a Belgiumban dolgozik a Harvity Vidzonnál, nem tudom és ő szervezte be őt erre a melóra, egy pár napra, hogy sofőr legyen, mondta, hogy egész jó pénzt kap, de amúgy ő szeret beszélgetni, és mondta, hogy a lényeg az volt, hogy biarizban lakik amúgy, és mondta, hogy ez egy ilyen nyugdíjas telep igazából ide visszavonulnének az emberek, mert csend van, nyugalomban és nincsenek bevándorlók senki, tehát csak francia-európai francia, típusú emberek vannak, és Mondta, hogy azért a lakóknak ez annyira nem tetszik, ez csak négy nap, de sokakat zavarnak a motorok, hogy ilyen nappal fel alá a gattam motorosok és mondta, hogy valószínűleg jövőre már nem itt lesz, mert már nagyon kinőtte magát ez a rendezvény. Azt hiszem, hogy 8 éve kezdődött, és most már az, hogy 4000 motor volt ott, meg még nagyon sok látogató, hát ott volt szerintem, hogy 500 újságíró, ezen kívül nagy forgalom volt, emiatt zaj minden. Bár kultúrát volt az egész, tehát azt tudni kell, hogy kultúrált volt az egész. Például, ha azt veszem, hogy lementem utána a Magyarország legnagyobb, a legnagyobb motoros fesztiváljára az Open Roadra, szombaton, pénteken jöttem meg, szombaton lementem az Open Roadra, és azért ez egy állatkert. És az Open Road ugyanaz, ezt is a barátom csinálják, de. Korán sem annyira szimpatikus, mint a Wilson Waves Az Open roadon azért kurva sok látsz. Az, az tény. Miközben a Wilson waves ugye a motorok gyöbörögnek, de mégse látsz annyi ótvart feltűnési barmot barmat valahogy. Egészen más a hangulat. Ez nekem a Wilson Waves-al, hogy természetesebnek tűnik sokkal, mint az Open Road a nyálverő hülyékkel. Na mindegy. Lényeg, hogy ugye másnap, mikor vitt vissza az ember, mondta, hogy Valószínűleg San szebastiánban lesz jövőre. Ne is gondolkoztam, hogy na, ez egy olyan rendezvény, ahol ki kell jönni motorral, bár ezt mondjuk nem tudjuk bevállalni, ez biztos. Úgyhogy én azt csinálnám, a teherautó motorok be, és irányi teherautóval, és a helyszínen a motorok lepakol és pár napig motorozgatás, mint a hülye ide-oda, aztán vissza, ezt így tartom. Mert hogy motorral ezt végigjárjuk, ezt az utat Franciaország nyugati végéig, az, az nagyon meredek pénzben is, meg, meg időben is. Úgyhogy nem mindegy, ez, ez egy ötlet, hogy jövőre ide el jönni. Hogy ebből lesz -e valami, azt nem tudom, nem akarom elkállni. Egyébként a, csehek, a csehekhez el akarok menni szeptemberben mindenképpen. Azért ez egy lényeges pont, mert a csehéknél is lesz egy buli Szeptember magasságában, de majd biztos esni fog a hó akkor, amilyen szerencsé van. Ö, San ugye repülőtér és ö, csodálkoztam egy kicsit, hogy mennyire később nyitják ki a, a security checking -et. Ráadásul ott voltak annyira buzik, bár normálisak voltak csak mégis buzik voltak valahol, hogy ez képesek voltak kipakoltatni az összes szaromat külön-külön. Mert normálisan egyébként a csomagból a laptopot kell kivenni, és a kameratárskát meg leszarják. Nem szoktak egyesével külön megkérni, hogy kivegyem a kamerákat, de most itt rohadtó fontos volt, hogy kivegyek. Na mindegy, utána még beütünk a váróba, aztán csodálkoztam, hogy hát a kétnek el kellene indulni 13.45-kor, mi a szarra várunk még, mert 13.45-kor kellett volna felszállni, és ezek még akkor nézték a beszállókártyákat. Pedig tökre ültem, hogy olyan járat van, hogy 15 órakor beérkezek, és 15.45-kor megy a gépen. Tehát gyakorlatilag nem kell várni semmit, mert az egyik vagy nem is termináról, az egyik kaputól átmész a másik kapuig, főszállszak épre aztán mész A legundorítóbb dolgok a világon, a legundorítóbb dolgok az, tartozik a világon, az, amikor vársz egy reptérendt. És nincs nálad, mert mondjuk én voltam olyan hülye, hogy nem vittem el a tempiárom lejátszót, nem vittem el az Ibu olvasomat, laptop volt nálam egyedül, ami persze állva le akar menülni, mert hát ez az alap. De viszont konnektor egy kurva darab, sincsen Madridban a reptérenden, tehát nem képzelheted, hogy ilyen van, illetve lehet végülis találni, van egy Hely, amit megtaláltam, mert ugye mielőtt előre szaladok a történetben, hogy ne unatkozzunk, nem a csatlakozást, és akkor kurva mérges voltam, mert ugye fél órát késtünk a valahogy a tökölődés miatt, hát mondom ez, ja, hát ez már Dél-Európa, ugye Spanyol, Olasz, stb. Ott már van trógerség, kicserítik a jegyemet egy 1745-ös járatra, a 1545 meg a 1745 közötti különbséget mondom kibíros. Bocsánat, 19.45. Na szóval nem 19.45, 19.45, tehát azt gondolom a különbséget kibírod számolni, hogy akkor 4 órát 2-3 pluszban, nem anyáztam gondolhatod, és mindegy, ott találtam egy ilyen állomást, ahol tudtam internetezni, tudtam tölteni a laptopot végül is, és akkor feltöltöttem fúra, és akkor mondom, hazafelé persze olyan helyet adtak, csak spanyolok, hogy középen kellett ülnöm a Ugye úgy van, ez a fajta repülő, ami a San Sebastianból jött, az egy kicsi repülő volt, de ami már Bécsbent, az egy nagy repülő volt. Egyébként mondok egy trükköt, hogyha repülnötök kell, azt nem már tudni. Ha amikor becsekolsz, akkor, ugye, akkor adod le a csomagodat, és akkor valamilyen helyre téged be fognak majd tenni. Tehát nem biztos, hogy neked az utazási iroda előre befoglalja, hogy hol lesz az ülőhelyed. Valószínűleg a csekkoláskor fogják ezt csak beállítani, de te magad is be tudod csekkolni magadat interneten, vagy beszállás előtt, amikor becsekkolsz, akkor is be tudod állítani, hogy hova akarod is. Nagyon sokan ezt leszarják, ezért tudsz manipulálni az ülőhelyeddel. És ha mondjuk ketten vagytok, és te egy mondjuk a 14-es sorba választod az A a C ülést, hogyha 6 sorosról beszélünk, tehát akkor A, B, C, D, e, F van. Nyilvánvaló, ha ketten vagytok a haveroddal, és csak négy soros az ülés, akkor van egy AB, meg egy CD, Akkor az ab t fogjátok választani, az oké, és egymás mellett ültök. De ha három soros, akkor meg az A-t és a C-t választod, és kurva élet, hogy senki nem fog közé és sokkal nagyobb helyed van. Ez azért nagyon nem mindegy. De persze most a spanyol hülye picsa természetesen középső ülést adott, ugyanis az a legszarabb. Tehát az két oldalról vannak melletted, nem tudsz egyik irányba se terjedni. Ha a folyósó felől üsz, annak az a hátánya, hogy mindenki neked fog jönni, aki máskal kell pisálni, neked fogják tolni a e, e szájgot, amikor viszik a kaját, megsorolhatnám, tehát az ablak felőli hely a legjobb, ott csak a pisálás miatt kimenni a legnehezebb, de azt szerintem belefér. De persze akkor a legjobb, ha nincsen melletted egyáltalán középen senki, és akkor... Most egyébként szerencsém volt, mert nagyon gyakran tudtam úgy repülni, hogy nem, nem ültek mellettem. De most persze, hogy késtem négy órát, meg sikerült a híja picsának olyat is adni, hogy, hogy ültek mellettem. Hát mert nem, hogy ültek mellettem, hanem én ültem középen, ami kurvára nem mindegy. Na mondom, hogy jó, itt, jaj, hát kipróbáltam, hogy írok egy cikket, semmi, nem volt hely hozzá, a fősítettem emelni a könyökömet. mondom, nézek filmet. Na, kibaszott a kibaszott laptopom, persze olyan másfél órát bírja és aztán nem tudok mit csinálni, na akkor fogadtam meg, hogy jó, akkor úgyis át akarok váltani megkintosra, akkor azzal kezdem, hogy veszek egy Macbookert. Használtam viszonylag olcsón, és azon megtanulom a rendszert, és tökéletesen jó lesz nekem a kislaptopom helyett, még kisebb is tudok rajta cikket írogatni, stb. Ennyi. És akkor, a, mikor jöttem haza, akkor ezt már elhatároztam, hogy most Legfeljebb eladom a kislaptopomat, persze eladni, meg nem tudtam, mert amikor ezt mondtam az asszonynak, ő rögtön mondta, hogy hú, neki kell, úgyhogy mondom így legalább többbe fog kerülni, de jó, de ez van. Szóval vettem egy Macbookert egyébként azóta, Ugye, ami, ami szintén egy érdekes sztori, de ezt már röviden fogom elmesélni. De a lényeg az, hogy hazaérkeztem egyébként, jó nagy késéssel, és hát valamikor éjjel értem haza megint, szokásos autópálya, ilyen kettőkor érsz haza, és utána megjössz, ott fáradt vagy, bepakolod a sokszart, mindegy. Hát ez a, ebből áll az életem, komolyan mondom. Na, a Macbook erről annyit, hogy ezt megvettem, és tök jó, abszolút értem, hogy miért használnak most az emberek. Hé közben itt van a Sons of Anarchy Promo autó, hogy mit keres ez itt, azt nem tudom. Szóval abszolút értem, hogy az emberek miért használnak Ilyesmit, egy kicsit más a rendszer, mint a Windows, de bizonyos dolgokban ö, abszolút atomstabil. Na most eltelt egy pár nap, és elhiszed, hogy beszarta meg, bukom. Tehát én egy akkor szerencsétlen fasz vagyok, hogy nálam még a kurva Mekintös is beszarik. Semmit nem csináltam vele még gyakorlatilag, elkezdtem írni egy cikket rajta, ennyi, nem volt videóvágás, meg minden, még csak megszereztem hozzá fájlokat, de még nem telepítettem fel. Semmi nem volt, de már most beszart. Már most így le van fagyva az egész, és nem tudok belépni egyáltalán, nem indul el. és sincs, mi van, de ez bazd meg ez valami elképesztő, komolyan mondom, hogy nekem mindenért mindig szívnom kell. Olyan az egész kurva életem. Egyrészt a sok hülye miatt, másrészt a, a, a eleve a Magyarország ez egy ilyen környezet, mert mindenki trógermek meg balfasz. Plusz ezek miatt a technikai gecik miatt, ami direkt, mintha komolyan mondom, ha lenne egy Isten, aki engem szopat ezzel, bazd meg, hogy minden szar legyen, szóval olyan az életem, mintha egy ilyen derékig élő, ragacsban, bazd meg, valami ilyen gumiban vagy iszabban próbálnék előre menni. Szóval, kurva elképesztő tényleg. De egyébként azt mondom, hogy leszarom a kurva anyját, bazd meg, akkor is megyek előre. Akármi is van. Csak hát, ha normális életem lenne, akkor aztán már nem itt tartanék, ha nem kéne ezzel sok szarral szokni állandóan mert a technikai dolgok, amikor szaragéped, meg ez van meg az van, meg pont most merül -e, berakod a kurva euh, mikroportba az új elemet de másnapra nem merül nem tud mi a szarér, de ennek így le kell merülnie szóval ezek a dolgok, és nincs a tartalékelem, ezek a dolgok valami elbaszott idegesítőek de nem baj, nem, nem baszom föl magam rajta Csinálom tovább a dolgok, és kész. Na ez volt az audio blog, lehet, hogy most kurva hosszú lett, nem tudom. De viszont annyi előnye volt, hogy én közben hazaértem. Úgyhogy majd igyekszem még majd mesélni dolgokat. De ezek voltak most a legfontosabb események, mesélőséheleggel, amik történtek a viszonthallásra.